Повітря мерехтить від жарких випарувань землі. Запоплюжене вим'ято тут-то там звисає мов здутий м'яч. Порода вироджується. Насувається невідомість, про яку давно шамкали місцеві баби. «Я раджу вам повернутись на робоче місце», – пролунав поруч голос завідувачки офісом Банч Педейри. Прунський лише тепер вилущився з летаргії і зауважив, що отерплим пальцем тисне на кнопки давно спустошеного кавового апарату компанії. «Сука!» – подумав Прунський. «Сам ти, сука!» – подумала Банч Педейра. Чузанна прокинулась під мостом у досвіда, коли хворобливе прибережне птаство позбулось своїх нічних хмарень і верещало без мети, сліпо віддаючись деригуванню повсякденної нудьги. Канал звивався швидше, ніж завжди. Течія може жити у різних ритмах. То було особисте відкриття Чузанни вистраждане протягом останніх років. Заглядівши на поверхні води крижину розмоклого картону, вона вистрелила своїм телескопічним гарпуном і витягла здобичне сухе. Виловлена коробка від холодильника «Альдбаран», що не зовсім втратила форму, що знаменувало початок удалого дня. Кілька прозорих кубиків гранульованого харчування утішили її шлунок. Вона завжди соромилась свого імені – Сюзанна. В її краях таке ім'я сприймали як щось архаїчно високе, постали із аристократичної минувшини – Тут же у цьому мегаполісі воно видавало у ній провінціалку, котрі батьки разом з іменем намагалися прищепити успішну долю, широкі шляхи. Запускали її, мов, корабель у довге плавання, прибивши на щоглі яскраву ілюміновану вивіску. Уже на першому курсі, економічного вузу. Цей комплекс імені повністю окреслився. Сюзанна. Це було щось на зразок старосвітського жабона шиї, яке вона носить, водночас сховаючи щурячий хвіст. Принаймні, таке порівняння здавалося їй точним. Сюзанна як титул що не відповідає породі. Випускники її вузу ставали пересічними менеджерами середньої ланки. Як запевняли у презентаційному буклеті закладу, цьому професійному прошаркові на той час була найвища потреба суспільства. Утім, Сюзанна швидко дійшла висновку. Хоч вистріляють до ноги усіх менеджерів середньої ланки, в країні нічого не зміниться. Отож, опанування фаху стало лише занедбаним тлом для яскравішого досвіду. Роман із бренд-менеджером-однокурсником, взаємне захоплення, любов у громадських місцях, викрадення чужого авто – Кілька шалених виїздів за місто, нетривалий арешт однокурсника, сварка, розрив. Роман із менеджером-викладачем «Любов у громадських місцях», шалені виїзди за місто на його власному авто, аварія на дорозі, сварка, сумніви у доцільності взаємин з чоловіками, знову любов у громадських місцях, Її зрада з колегою викладача, його зрада зі студенткою, сварка, розрив.